Използване на слънчевата енергия. Празнувахме пролетното равноденствие и на общия обед един брат запита: Знаем, че от 22 март се усилва приливът на слънчева енергия и прана. Как можем да използваме по-добре този прилив на живот? Пострещането на слънчевия изгрев и паневритмията не са култ. Те са черпене на енергия от природата. По-висшите слънчеви енергии човек не може винаги да възприеме. Има методи за възприемането им. За някои енергии човек няма сетива и вследствие на това те остават непознати. По-благоприятни условия за възприемане на слънчевите енергии има сутрин. Тогава атмосферата и хората са тихи и енергията се предава по един хармоничен начин. Щом слънцето изгрее, всичко се пробужда и започва своята дейност. Тогава се образуват ред вълнения и цялата атмосфера се раздвижва. При изгрев Слънце, слънчевите лъчи урегулират нервната система. Ако си умен и ако обичаш Бога, Слънцето ще те грее по-добре. Ще бъдеш по-възприемчив към известни висши слънчеви енергии. Докато безлюбието съставлява едно препятствие в това отношение. За да приемем от Слънцето това, което то дава, трябва да имаме отношение към Него. Не само като към физическо тяло, но и към съществата, които го населяват и да се свържем с тяхното съзнание. Ако човек една цяла година, ден след ден, непрекъснато посреща зазоряването и изгрева така, както трябва Независимо от това дали времето е ясно, облачно, дъждовно или извиелици и бури, той може да стане гениален. Слънчевите лъчи са живи мисли на напредналите същества. Те поддържат нашия живот за лечение трябва да се напечеш на слънце преди обед. Обаче съзнанието ти трябва да е будно, концентрирано и да мислиш, че тези лъчи са живи мисли. Тогава ще ги използваш и всичко отрицателно, болести, състояния, ще изпътиш навън когато се печеш на Слънце, не бива да заспиваш. Иначе ще поглъщаш отрицателни енергии. В пространството между Земята и Слънцето има трансформаторни кръгове, които трансформират светлина. Някой казва Опечеме Слънцето и бяга. Чакай, че здравето ти зависи от него. Ти си излязал към обяд, а трябваше да използваш сутрешната светлина. Когато има облаци, слънчевите лъчи преминават през тях и това е съвсем достатъчно. Щом чрез съзнанието си ги привлечете, вие ще почувствате ултравиолетовите лъчи. От голямо значение е гръбнакът да се припича на слънце. В областта на гръбначния стълб има мъзнини, които се натрупват и запушват каналите, през които минават нервите. Те притискат нервите и тогава по тях не минава пълноценно енергията. И това се отразява върху всички органи. А когато се напича гръбнакът, каналите се отпушват и по нервите може да тече енергия. Много болести се дължат на това запушване на каналите. В София има дисхармонични мисли, които образуват над града една аура с неправилен ритъм. От Слънцето слизат правилни, ритмични и хармонични енергии. Но тук ние им въздействаме със своите мисли. Слънчевите енергии, когато минат през тази среда, изгубват своята ритмичност на правилни трептения. И затова... Колкото на по-високо място се изкачва човек, за да приема слънчева енергия, толкова с по-правилна и ритмична форма ще бъде тя.